Jo për një jetë bashkëtortore të një çifti që nuk dinë artin e puthjes. Është skencë Dhe artë që duhet mësuar Beqarët në bëjnë halon Pa dhe beqarët duhet të mësojnë Sëpse do t'i futur në datën një dit e punës Për Zodin është një prej sekreteve të jetës Bashorkore të luntur Të dish Si ta menagjosh puthje Nëse moshë atë vjetër në bëjnë halon Me gjithë se kjo punë nuk një mosh Këmë dërita, shë që që i shohë mjërë gjëmodin duke qeshë për ti gjëmojë Këmë dërita Mos haro e fundetare Mos haro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 Mëso ti thush falënderim. Allahu të shpërblesht. Zotë të mirë. Allahu do në xhenet. Mëso. Sepse pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk din të falënderoj Allahun ai që nuk din të falënderoj njerëzit. I lutem Zotë xhella xhelalu, me ema të të bukur të atributet e ti të larta, na e kthej jetën bashurtore në këtë botë në një mini xhenet në një parajs për Zotin, nëse jeta bashkëshortore është e suksesshme, të bëhet dynjaja xhenet. E nëse nuk është e suksesshme, të kthehet në një ferr Allahu mërhënit. O Allahu Zoti i gjithësisë, bëj jetën tonë bashkëshortore një mini xhenet jetë në jetën e kësaj bote. O Allahu Zoti i gjithësisë, na bashko me bashkëshortet tona në xhenetet e Tua më të mira. Me familje tonë në gjenetet e tua më të mira Me fmi tonë në gjenetet e tua më të mira Amin O Allah në bashko me muslimon dhe me muslimanet Në gjenetet e tua më të mira O Allah o zote gjithsis Mosler në mesin tonë sot Në të ditë gjumaj Me që ne folëm për jetën bashkërëtore Probleme mes këqifteve pa e zjith O Allah dërdhë lëmë të ruin tënde O Allah dërdhë qëtësin tënde O Allah dërdhë më shiren tënde mbë di çdo familje o Zoti gjithësisë amin